Псалом двадцять До тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх, воздай їм поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук Його діло. Нехай, отже, Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь, то моя сила і щит мій, на Нього уповало моє серце. І допомоги я зазнав, тим і радіє моє серце. Я вихваляю його піснею моєю. Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, Паси і носи їх по вік віки».